Onun ki, görürsən ki, yəni, qadın itaətə gəlir, kişi itaətə gəlmir, həldən kişi itaətə gəlir, qadın itaətə gəlmir, əslində, şəriyyətlə əgər e, e, qadın və ya kişi ibadət əhlə etsə, əgər kişi namazı tərk edirsə, dindən çıxarsa, onların niqahları avtomatik olaraq pozulur, yəni, təsx olunur, qadın kişiyə yaxın edir, kişi qadın yaxın edilməz, ibadət, ibadət edirsə, bu, şəriyyət hökmüdür. Ancaq bu gün Azərbaycanda isə, o da Azərbaycanlı misalmandır, o da misalmandır Amma qadın namazı tec gəlib, qadın kişisə ibadə namazı gəlməyib Bu, o demək deyir ki, qadın artıq kişinin itaətindən çıxdı, neynədir? Cəsələn ki, o da misalman, o da vəyyəllə Muhammedə Rasulə deyib O da ibadət edib Amma ki, necə o hələ namaza başladı, yəni başlamayıb Həmizdən bu hallar Peygaməsəndən baxdığına vardır, görür ki, məsəl üçün ki O, zahiliyə dövrünə də Peygamət hey, səhəm artıq dəvət eləyəndə görür ki, sabrədən bəzilərinin yoldaşları namazı gəlirdi, bə, əlləri gəlmirdi. Peygamət səhəm onun necə deyirlər, necə hıbq olsun, demir ki, sən o müstəqdibətləsi, çünki artıq hələ dəvət dövrünə, dəvət etabı idi. Bu gündə belə hallar olur. Görülür ki, məsələn, kişi, qadın ikisi də müsəlmandılar, amma qadın namaz qudur və amma kişidə ibadət eləmir. Və bu gün də bacılardan birinin sualı budur ki, əgər kişi içki içib haram yoldadsa, yəni ə, düzdür, kişinin iç içməsi və ya başqa günahı eləməsi haramdır, Allah ağzılı idi, böyük günahlardandır. Ancaq ə, bu o deməyir ki, həmin kişinin qadın zəhməti heç bir haqqı yoxdur. Əslində haqqları var. Çünki sən əgər o kişi, o kişi əgər e, ibadət eləmirsə, haram yoldadsa, vəsəndə ibadətə gəlir, ibadətə gəlir. Əgər sən də ona şəriət təşrəsinin olan deyə itaat etməzsən də, bu da bəli, nəticədə sizin ailənizə gətirib səbəb ola bilər. Ananız səlav ola bilər. Yox, əgər insan, əgər qadın ibadətə gəldisə və kişi ibadətə gəlmirsə və yenə də qadın ona itaat etməyənsə və çalışarsa ki, ona ibadətdən əvvəl kimə daha yaxşan itaat göstərsin onu yola versin, onu da altsın, qazansın və bucüz ona dəvildisə bu çox gözəl şeydir. Və çox keçməsik əgər qadın deyirlər öz ərinə qarşı itatkarlığın göstərsə, onun haqqlarını ödəməyə səbirsə ki, bəli bizim sağlamanada haqq var, qadın kişinin haqqını verməyə lazım, belə belədir. Və bucüz dəvət edilsə nəticədə görərik az bir müddətə o kişi də heyətə gələr, kişiyə də gələr və qadın da o şabı da qatna. Çünki Əl-Ər-Rədiyyallahu Əleyhi ki, Allah Subhanahu səni əlinlə 1000 nəfər hidayətə gətirilməsi yaxşıdır. Dəyin ki, sənə bir sürü qırmızı dəvə aydındır. Baxmaq, əgər qadın ə, ərinə itaat edir, cüz, o itaat etki, ki, Allah və Rasulun itaati çəkçilisindir. Yox, əgər kişi namaz qılmırsa, araq sevərlədədir ki, sən namaz qılma, sən belə belə qeyr, qadın qulaq ısmalı deyil. Əgər kişi bunda istirad edərsə və əl çəkməzsə, qəti olarsa, bəli, yaxşıdır ki, qadın diye ibadətini qormaqdan ötəri müəyyən müddətdə öz uşaqlarını görsün, atasına, anasına gəlsin ki, bəlkə kişi tək qalar, ağlı başına gələr. Yox, ağar, işi səhs dözsə, bax ki, haram işlər edirsə, beynəli ibadətə toxunursa, qadın ibadətinə dəymişsə, nə əksnədirsə ki, ibadəti yaxşıdır, mən də inşallah qəraram, araq təkdim qəraram belə eləyərəm. Bu cür hallarda qadın ərin evinə qalır, ona yəni, eləməsi, ona itaat etməsi yaxşıdır ki, nəcisdə inşallah ola bilər. Yeni, kişi idarətə gələr Hı, inşallah biz keçən dərsdə düz, yəni, nusfeyri ilə danışmalıydı yəni ki, yeni sirqə idi ancaq biz, yəni, Kərbala yəni, şübməsinə Kərbala qırgınla topunduq, oradan danışdıq və dedi ki, düzdür e, e, bazadığımız qədər danışdı ki, o əhvalat necə baş vermişdi, hansı səbəblərdən baş vermişdi və dedi ki, buğdan əsas da necə deyirlər, İraq tərəfinə baş vermişdi və onun da səbəb səbəblərindən bir əsas oydu ki, çünki əhli Radelan və ya öz vaxtında xilosatı, yəni Kufəyə köçmüşdü çünki artıq o vaxtı Kufə əhlinin çoxunun, yəni Əli tərəfindən olduğu, yəni Əli şəxsə adı olduğundan onlar Əliyə variyanlı sılafəti Kufəyə köçmüşdür və Həsən, Hüseyn də orada yaşayır. Ataları orada yaşayırdılar. Həsən, Hüseyn bir də onların övladı var, yəni Fatimadan, Fatimə rəziyallahu olan üç uşaqlar, ikisi Həsən, Hüseyn, biri də Zeynəb ki, o da yəni Əlinin qızıdır, Fatimənin qızıdır, yəni peyğəmbərin nəvəsidir. Və onlar əli-xilafəliyi oraya kütüflərində Həsən Hüseyin də özləri oraya getmişlər. Ancaq əlinin ölü, ölümdən sonra Həsən ki xilafədə gəldi və sona, ə, Həsən, sonra Həsən 6-dan sonra xəlifəliyi verirdi müabiyyə və müabiyyə xəlifə olduğu dövrdə Həsən Hüseyin qayıtlar mədnəyə. Yəni onlar e, necidiyyələr hətta küfədə olduları baxdı da bu necidiyyələr... E, onların tərəfdarları bu kütləni qorumaq istəyirlər. Bəcirlə ki, biz xəlifə tanımırıq, dediləmizsən, bizim böyümüsən, əmrimizsən. Ancaq yenə də Hüseyn onlara qulaq asmadı. Yəni Hüseyn, yəni Muaviya bəy yətində sabit idi. Çünki Muaviya də, Muaviyanın xəbəri var idi ki, Kufə əhli ona mədənə olduğu vaxta məktublar yazın eğilirlər. Yenə də Muaviya ona yazırdı ki, Allahdan qorx, xalqıya qarşı çıxma. Həmçində Həsən, radi özü də ölüm ayağında bilirdi ki, onun qardaşı nəsə iş töylədəcək, qardaşına başa salırdı və bəl belə elə, belə bəl elə bəl Muaviə qulaq as, yəni, əmrə qarşı çıxma və buna baxıb yanaşı, yəni Hüseyn, yəni özbeyətinin sadiq idi, heç bir danışıq eləmədi. Baxmayaraq ki, bizi deyirlər, Kufəl ona təfəllənə məktubu azadda yazılıb. Və sonra da artıq yəni müəyyə özdür yerinə yəni digəri də yəni gələndə Hüseyn narazını bildirdi və çox fəhl onun bağbadal məktublar, çağırışlar elə də nə etdilər. Və nəhayət yəni o getdi, fitnələ oldu. Hansı ki, Hüseyn Radiyullahin məddədən çıxanda sahabilər onlara, ona nəhsiyyət elədi. İbn Əmr kim, İbn Abbas kimi hətta İbn Abbas qətil ki, mən dil Allaha sığınıram sənin. Bu necə deyirlər ki, e, səni Allaha sığındıram ki, sən o torpağa gedəcəksən hansı torpaqda ki onun əmri var, onun işçiləri var. Yəni sən orada heç bir şey yox, yəni sənə etiyaz yoxdur o, çünki o dövlətin, o rəhbərin turpanın əmri var. Normal bir bəşər olanın əmri idi. Orda işçilər var, əmir var, oran itaat elə. Sən ora getməyə, yəni Allaha səndən o şeyi eləmə. Kim sənin getməyin nəyisə olacaq. Həmçinin İbnəl-Mərönə nəsiətlər edir. Həmçində Əbu Vaqıd əleyhəs Hey necə çıxanda Hüseyn elişi, ya Hüseyn, mən sənə ora getməyin, sənin ölümünlə bitməyini görürəm. Çünki bilirik ki, Yezid çox səfədadır. Yezid Hüseynçi, gələndə onun 20 yaşı var Hansı ki, Yezid də xəlifəliyə 260-cı ilə gəlmiş ki, yəni Abu Reyda peyğəmbərsəmsə, peyğəmbərsəmsə Abu Reyda en yəni, fitlər haqqında hədislər danışmışdır və Abu Reyda bu hadisələri danışmur dedis Yalnızcağız dedi ki, Allahıma mən sənə artmışın zilin fitnəsindən sığındıram Allahım mən sənə artmışın zilin fitnəsindən sığındıram Hətta həqiqətən də nal olun ona İhizətin 59-də də Əbu Hüreyyə yəni, rəhmətə gedir Yəni dünyasını dəyişir O fitnəni görmü Çünki o xəbbi bir nə fitnələrə var nə var Ona görə də biz o hədisləri də danışmırdı Və Allahdan da o illərlə sığındırdı və yenidən də görəndə ki e, Yezid 20 yaşında, uşaq yaşında gəldi və baxmayaraq ki o cür oldu, səhəblər oldu və dedin orada da bu fitnələrdən də böqdanlar yarandı və dedilər ki, e, Yezid əmr elib öldürməyi, Yezid onə əmr eləyəsində Yezidin o fərmanlardan xəbəri yox idi. Yezid necə deyələr, öz e, camatını e, qoşunu göndərməklə öz əmrinə, xəlifəsinə yəni küfədə olan əmrinə Yəni Ciyad Ubeydulə bin Ciyadın tapşırmağla o o fitnənin qarşını almağın istirəmə onun deyirlər onun ölmək istəmir hətta onun ıı, şeyinin deyirlər qafiləsini yəni sağ oğlunu bir də onun zövjcələrini, onun uşaqlarını basını şey ıı, şama gətirəndə Yəzi doğurda qayıtdı ki, Yadir Kufəli mən sən itayətinizdən razıyam Amma sizdən bu düşəyi gözləmirdim, yəni, hüseynin bu düşə qətini sizdən gözləmirdim və bəzi məhsələlər var yazılır ki, hüseynin başını yezidə gətirdilər, yezid sübuxna onun gözlərini, dişini oyurdu, məhsəlində isə bunu öbürlük incəyət eləyirdi, oy eləməmişdi, yəni, yezid eləməmişdi bunları və onun da ölüm fərmanı də elə e, yecitin deyirlər e, qoşun çərçivəsində olan deyirlər e, Şamır ibn Zulcaşan əmr vermişdi hansı ki ondan aslı döyüş olanda yəni Kərbəlada e, zulhicay yəni döyüş olanda o gördü ki yəni heç kim Hüseynə yaxın getmir çünki peyğəmbər nəvəsi idi yəni son dil nə nə domadı? Sonuncu Peyğəmbərin evladı həvəsi idi, artıq Hüseyin, Həsən Yuxud, Yann Hüseyin idi və bu baxımdan da heç kim ona yaxın getməyə cürrət eləmirdi və sonra da Şamr yəni fərman verir və Hüseyinin üzərinə hücuma keçirlər və ən birinci ona zərbənə də dedi ki, var atıbın şərik olur ki, ancaq bəzi rivayətlərdə bu var anı vağın yerinə zeyn həsidir dedək ki, zər atıbın şərik Amma əslində ki, tarix hitablarında Bəzəndə var gəlir Varlı, bəzəndə zar gəlir Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, orada Nöqtə, yəni, onların Necə deyərlər, Keçmişdə, yəni Peyğəmi İslam dövründə yazanda e, nöqtələrə çox fikir vermirirlər. Yəni, baxmanın da ola bilər bu nöqtəsə. Şim, bəzi yerlərində zər'atı bin şərikəl, bəzi yerlərində varatı bin şərikəl. Yəni, bir zərbəni şeyinə varatı bin şərik vurur və ikinci zərbənisə ona Sinan ibn Ənəs Əl-Xüzeyy vurur ki, yəni o da onu öldürməklə onun başını da ayırır da başında yeddə gətirlər. Və dedi ki, onun başının dəfnini biz bəzlədiyik ki, biz sizdədir. Hətta Mısırda bugün gün Qahirədə Məşhed-ül Hüseyn deyən yer var ki, yəni orada Hüseynin başı olan daşı qoyublar, arabansını. Deyə bu da başında batildir, çünki e, bunu da təxminən e, Fatime ilə, yəni dedi ki, e, Şii rəhbərlərindən, xəlifəylərindən olan Fatime ilə, o beydilər, bunlar e, Mısırda 200 il, yəni xəfat elədilər və bu vaxt onlar bu iddianı elədilər ki, Hüseynin başı ora gətirilib. Amma məscində isə belə şey yoxdur. Hüseynin başı necə ki ibn Teymiyə görə rivayet edir ki, yəni ibn Teymiyə deyir ki, yəni mötəbəb tarix alimlərinin, yəni racih elə düzgün irəyi çıxartdılar, elə odur ki, Hüseynin başı yəni Mədnədə dəfn olunub. Amma onun cəsədi isə yəni Kərbəladə özü yerdə dəfn olunub. Və bunun ölümindən sonra Hüseynin ölümindən sonra həqiqətən də yəni İslam tarixçiliyi sarsıldı. Yəni nəhsəb oldu və bundan sonra dedik ki, e, çufa əhlində çufa əhlində yəni, tövvəbirlər camatı meydana çıxıq onlar da yəni, tövbə edənlər iddirlər ki, onlar da necə deyirlər e, iddia edirlər ki, yəni, məsihin məsih ölümündən sonra nəqsənlərin düzətdiyi camat kənsı ki, onlar iddia edirlər ki də e, məsih isəh, məsih isəh, yəni öz ölümü ilə ümmətin günahlarının bağışlanması, yəni özünü fəda verib ümmətin günahlarına görə, yəni Adəmin həvanın günahına görə isə özünü fəda verdi, yəni özünü e, fəda verdi ki, insanların günahları bağışlansın. Həmçinin onlar iddia edirlər ki, yəni Kufanın şəhərlər iddia edə ki, gör Huseyn yəni öz ölümü ilə, öz ölümü ilə onların günahı bağışanmasın, yəni meydana gətirdi. Yəni Huseynin ölümü ilə onların günahları bağışlandı. Ancaq onlar yəni buna razı qalmırdılar. Onlar iddia edirlər ki, Onlar bu onlara bəş eləmir çünki onlar həqiqətən onlar şeytanın izi deyirlər ölümünə səbəb oldular və ona görə də gördü ki, yəni bu vaxtda artıq E, Muxtar Fəqafı adlanda bir adam meydana çıxdı və o, yəni, Ziyaddan yəni, Ubeydilə bin Ziyaddan intiqam almaqdan ötəri özünə camat topladı və onun qoşununu sayı çoxalmışdı və o 67-ci ildə 67-ci bəzə gətir, 68-ci ildə yəni, Ubeydilə bin Ziyaddan yəni, Muxtar Fəqafının qoşunları arasında döyüş edir və burada Muxtarın qoşunları qalib çıxır hətta Ziyadın özünü də öldürürlər yəni, e, Ubeydilə bin Ziyadı yəni, şeyini öldürürlər də burada öldürürlər. Həmin o Şirşərdəki o birdə bilziyə hansı ki Qufanın əmri seçilmiş, onu da bu döyüşdə öldürürlər. Və düzdür, bu işdən sonra çoxludur, necə deyərlər, Böyüklar meydan açdı, Yecid haqqında, başqa şeyh Şadır haqqında. Əşində isə deyilə, onlar bu səbəbdən necə deyərlər, uzaqdılar. Çünki bu fitnə olan vaxtın o Bərdə və Qəssablər də Qufada deyildər, onlar artıq Mədinədə idilər və onlar e, Yezid haqqında belə bir rivayətdə uydururlar ki, ya Yezid, Yezid e, həmən oğlu, senin qalan oğlu, Ali adına qalan oğlu və onun e, batısı Zeynəv və qızı Fatımə və yaxud da başqa uşaqları, yəni qadın xeyralarının bircə Ali qalmışdır, onlar e, Şama gələndə Yezid güyə əlini öldürmək istiyirdi Amma bunu görəndə Zeynəb, yəni Seynin baxı Ey zalim, yəni sən pe sonuncu Peyğəmbər nəvəsini öldürmək istiyirsən Yəni qoysan onu yaşasın Yəni güyə o belə eləmək istiyib və Zeynəb əlına belə deyib Və Yezid də qorxusundan tərk edib. Onu öldürən isə bu böftandır Çünki yəni, tarih kitabları istifat edir ki yəni onların arasında qanışıqlar olub yəni e, Yezid onları gözəl qarşılayıb və onların yani bir ailədə onlara qonalı verilən sonra onlar tam anlamatına mədniyə kösürlər. Sadəcə e, o kütnənin gözəl necə deyərlər, şahsızı səhnələrdən biri də, necə deyərlər, şahsızı səhnələrdən biri də budur ki, o vaxtı Karbala'da döyüş qutarandan sonra artıq 72 nəfər necə deyərlər e, Hüseyin'in dəstəsindən öldü Çünki Hüseyin o vaxtda o 72 nəfəri elə öz qorşunlu ayırmışdır. Sağ cinay, sol cinay, orta cinay. Yəni, teylən böyüşürdülər. Amma buna bax məraq ki, yəni, Şambrın dəstəsi. Çünki o vaxtı yəni, Ubedilə bin Ziyadın göndərdiyi qorşunda üç dəni şərkərdə var idi. Hüseyin ibn Təmiyim. Ondan sonra... Şamur ibn Ruz Cöşen, bir də Omar ibn Səh, 3 sənə sərkədə var ki, hansı ki, e, 4.000 qoşun da var idi. Onların da 3 sərkədən 4.000 yaxın qoşunu var idi. Yəni, o qədər qoşun 72 nəfərlə döyüşə çıxdı və düzdür döyüş bitəndən sonra 88 nəfər e, onların qoşundan öldü və 72 nəfər də yəni Hüseynin qoşundan öldü və onları da ölümündən sonra onları o zaman yəni götürüb ə, yezli, Ziyadın yanına gətirən Kufəyə gətirəndə yəni yolda Şamlı artıq deyir onun ölümündən sonra artıq bütün Kufalılar ağlı diz gözlərincidir və artıq orada deməli Hüseynin doğma bacısı valideynə Zeynəb və Zeynəb görəndə cəmaatın bu halını və daha doğrusu cəmaatın bu halını görəndə dedi ey Kufə əhli yəni siz niyə gözünüz gözünüz hansı Hüseyni siz öldürdünüz Siz ona yalansı məktublarınızı yazınız, ona beyin elədiniz. O gəldi onu dara qoyub qaçdınız. İndi niyə görürüz gözünüzdən? Yəni, nə faydası var sizin? Onu siz öldürdünüz. Yəni, sizin sələnizdən öldü. Yəni, Hüseyin ey, mədnədən çıxmayacaq. Çünki Müslüm ibn-Aqil o vaxtda Məhkəyə gəlmək Məkkədən e, Kufəyə gedəndə cəmaatla danışanda o zaman görəndə ki, ona bəyət elədilər 12 min, bəziləri 30 min. Artıq müsəlman Hüseyni qəna etmiş. Bəli, burada artıq 30 min səni bəyət elyən var. Yəni Hüseyn o, o müsəlmanın məktubuna inanıb gəlmişdi. Sonra isə artıq deyirlər, o Kufəlular danışdı ki, əlinə darda qoydular, əlin dönünə səb oldu onlar. Həmçinin də onlar Hüseynin də özünlə səb oldu. Hüseynin də özünlə səb Və onlar, bizi dəyərlər, əhl-i beyt, küfanın kütçələrinin ikisəndə, onlar üzgə özləyəncə, zəynəcə zəynəcə, ey küfə əhli, niyə görə üzgə özləyirsiniz, niyə görə yalandan birleşirirsiniz, hansı ki onun önünə siz oldun. oldunuz, siz bunu bu tür hala salınırsınız, hansı ki həmən zəynəcə, yani o dövüş vaxtı da o zaman ki Hüseyin'in, Başına ayrılar yəni senin cəsədi yerdə idi, üzü gözü yəni qanlı idi və Zeynəb onun cəsədini gördü və ağladı və dedi ki, ey babam Məhəmməd və deyir sənin bir bağına bastığın yəni, nəvən, bugün deyir gör nə gündə, yəni onun ağı qana boyanıb Yəni həqiqdən də çox fitnəli yəni, döyüş idi, fitnəli bir səbəb, necə deyirlər, bir fitnəli bir ə, oyun idi ki, kufallar yəni, Hüseyin'i dağda qoydular Hüseyin-i Allahdırlar və bu gün də onlar öz adətlərinə, ənəmlərinə sadiq olaraq məhrəm ayın onu, yəni o cür özlərinin başqa özlərinin qılmızdan, bıçağına vururlar vay Hüseyin, Şah Hüseyin, yəni bu cür məhsələr, zatlar oxuyurlar amma həqiq edirsə bunların heç bir faydası yoxdur çünki onlar, yəni kişi kimi onu çağırlar və bizi deyirlər onu ə, kişiyi göstərib, ona dayaq da durmadılar. Yəni, onu daraq qoyub başladı. Çünki hətta Müslümin əqil artıq 4 min qoşun ilə bir yerdə, yəni bir qalayı çəkiləndə ziyadın qoşunları onların qarşılaşanda döyüşdən qabaq ziyad onların teşkilflər elədi. Kim qayıtsa ulu veriləcək, nə olacaq, nə olacaq və artıq bu 350-dan qayıdıl olanda. Yəni yə, yə, müsəlmanın aqlının yəni, təxmin 5 təxmini 500-dan qalır. Yəni o cür qorxu insanlar o cür də onu dara qoyub başlar və artıq da Hüseynin də bu bütünlərindən xəbəri yox idi. Öz əmçisi olan müsəlmanın ağlin ölümündən xəbəri yox idi. Bilmədi nə var, nə yox. Yəni, o köhnə məktubları əsaslanıb gəlmişdir və nahiyət yerin bu şərəfətəndə hətta görük artıq xəbərlər çatır ki, ona onun elçiləri öz əmçisini ölüb. Deyicim, ki, deməq, artıq məhşəldəki, yəni bunu hiyyət qoymalıyıq. Caz bunu əhli-sünnə də bu fitnəyə töyrəmir. Allah Sübhana və Taala, yəni bu fitnələrdən qorusun bizdən. Biz, yəni əhl-üsünnənin mövqeyi budur ki, bu sahədən haqqında bu cinan haqqında biz yəni, çox dərinə getmirik ki o nə idi, bu nə idi, o nə idi, bu nə? Çünki bundan həqiqətə heç bir yenənizi dəyər məqsəd yoxdur, fayda yoxdur. Bu Sadəcə onun tarixi bir məlumat olaraq zikr edilədir ki, çünki keçən dərsdə də idi ki, görürsən ki, yəni cahillik yaranıb, yəni, o dil cahilliklə meydanə gəlib, hətta iddia edirlər ki, Hüseyni məbəddən öldürüb, Hüseynlə miniklər öldürüb. Hansı ki, bu da onların yəni, son dərdicdə cahil əsurlarından irəli gəlir. Və bugünkü günkü dərsdəsə inşallah biz yan yəni, onu seyriylərdən danışacağıq, onu seyriylər filiqəsindən və onlar haqqında biz inşallah ümumi hissə bölmədə danışaq birinci, yəni onların zəralərləri barəsində E, ondan sonra onların əsas yerbanışı, onları e, onu firqəni inşə edən, 3-cü onların adları və təyifələri və bu adlar onlara verilmə səbəbləri, sonra dördüncü, cü yaranması, yəni yaranması, 5-ci museyrilərlə öz əqidələrini cizətmələri, 6 onların əsas əqidələri, 7 e, onların 6-cı e, onların ə təlimlərində onların metodları 7 onların əsas mühüm əqidələrindən danışacağıq. 8 bölmədə inşallah onların ibadətlərini, hansı, yəni ibadətlər bildinilədi, onlarda necədir. 9-cu onların bayramlarından, hansı bayramlar onlar keçirir, hansı bayramları iddia eləyirlər. E, 10-cu Musevilərin e, sahəblər barəsində olan mənbələndən 11-ci bölmə 12 Musevilərin fir firqəələri, şəkil, işte qeyb önlər, hansısa əsas firqələri var və 11-ci, 12-ci onların mövcud olduqları yer. 13-cü də e, onların haqqında nə deyirlər, e, onların e, Bəzi vaxtlarda onların Bəzi ne deyirlər, e, Bir şeyi çevirməyə barəsində Bir şey dəyişməyə barəsində Onların mövqələri Yalnız ki, bunların bu dəyişikliklər eləməsində Heç bir faydası olmadı bu, Və bu dans edəcəyik Və bugündən inşallah biz onlardan əsas e, Necə deyərlər, dörd görməsini dans Birinci onların e, Əsas, yəni onların zərərləri Və umumiyyətlə, bu, bu seyrilə də Baxt niyələr kimi Batniyələşimi çox deyilər, İslam'a zərər verən deyilə, İslamın əliqinə olan firqələrdən biri deyil və əslində isə Nusayiriləri özü də elə Batniyələr firqəsindən meydana gəldi yəni Nusayiriləri özləri Batniyələr firqəsindən meydana gəldi kənsə o, Hicrətin üçüncü əəəə e, e, İzətin deməli 3-cü əsr, yəni təxminən 3-cü illərdə meydana çıxdı, yəni 203-ü arasında meydana çıxdı və əsas məqsədləri də, yəni onların, onların bəhanələri o vaxtki özü iddia edirdi ki, bu, yəni mehdiy olan qapıdır, onu e, şialər, 12 imamlar onu bunu saymadılar, çünki Huseyniylə firqəsi öz əslında Batiniyənin ayrılmadığı qonlar, onlar yəni, 12 imam şialərindən saydılar. 12 imam şialərindən saydılar və onlar da əsas yaranma səbəbi odur ki, onlar bax ki onun rəhbəri olan Muhammed bin Nəşir Ən-Nümeyri, yəni Muhammed İbn Nəşir Əl-Bəsr Ən-Nümeyri. O zaman ki özünü Mehdi olan qəbiliyyət elədi və e, 12 manlar bundan üz döndərdilər. Baxınla bu bunlardan çıxdı, öskə yeni firqə yaratdı və o da o firqə də onun adı ilə, Nümeyri ilə adı ilə, adı ilə, yəni me meydanə gəlmişdir. Və həqiqətə isə bunların isamı olan zərlərini Batniya e, Batniya firqəsinin isamı verdikləri zərlərdir. Yəni, baxırıq ki, onları manqol tatalların, müsəlmanların üzərini hüzumu, hüzumunda onların əsas rolu, Bağdatda hüzum elədikləri zaman, e, baxdınların, musirilərin onları etdikləri yaqımlar, köməklər, həmsində xat yürüşlərində də görürük ki, onlar yəni, xalç pələstilər, yəni nasonallərə etdikləri yardım vardır ki, bunun da nəqdəsində onlar yəni, misalman torpaqlarını yəni qətlinə, həlakinə qətlik çıxardılar. Və həqiqətdə isə yəni, bunlar bizi deyərlər çox yəni İslamın ə, düşmənləri olan İslamın əqdəsinin əqdəsinin Necini, İslam əqidəsinin əleyhinə çıxan, İslamın zərərli olan firqələr idi ki, ə, o da yəni Batnərilə kimi bir firqətdir. Amma onların ə, ikinci ci əsərdə isə onların Şiələrdən ayrılması və onlardan onların mövqeyi, bölməsinə gəlib çıxanda əvvəla dedi ki, bunlar ə, bunlar Batnələrdən yaranma bir firqə idi və onun da banisi Muhammed bin Nasir el-Basri an-Numeyr idi ki, o da dedilər dillə ki, 260-cı illərdə E, hadisə rəhmədir, yəni dünyasını dəyişdir. Bu insan haqqındaysa, bu insan özünü e, xüsusən də, yəni, mehdiyə olan qatı adlandırırdı. Yəni, çünki bunlarda, necə deyirlər, hətta Xomeyni də, yəni o zaman ki, bu əsrdə olan Xomeyni, özünü də e, özünü e, imamların arasına vasitəsi elan elədi, müştəhit, yəni, səbisi yuxarı elədi. Yəni, bu da o deməkdir ki, bu artıq, e, necə deyirlər, imamın əvəzinədir. Bu imamın İmamun nəvəzəniyə yəni, budu deməyidi ki, yəni bunun fitvaları birbaşa göy görülürsə bu o dərəcədə idilər və o dövrdə isə, yəni o dövrdə isə, yəni bu da e, bunlar əsas firqələri deyələ 12 imam firqəsi, yəni 12 şriyalarda 12 iman var idi ki, və bu firqədə Bağdi firqəsinin təşkilatı idi. O zaman ki bu iddia elədi ki, mən mehdi olan qapıyam, bunu atı cəma bundan üz döndərdi. Çünki 11-ci imamda, da, yəni 12 imamlardan o 11-ci imam da İmam Əli Həsən Əl-Əşkəri bu özü yəni Bu, həmən Muhammed bin Nasir iddia edir ki, o, İmam əskərinin oğlunun e, yəni, qatışıdır, yəni onun oğlunu adı Güya Məhməd, hə, əslindəsə onun oğlu olmayıb. Yəni o, özü də, ə, özün də oğlu olmayıb ki, oğlu nəsə bəhs edirsə, ney nəsə. Çünki sadəcə bunlar, yəni o 12 mamud tamamlandan ötərik o uydurmalar meydana çıxartdılar. Uydurmalar meydana çıxartdılar ki, hətta 12 tamamlasın deyə. Əslində İmam Əfkəri özü bu insandan çəkindirirdi. Özü mühəmməd ibn Naxrı çəkindirirdi və dedi ki, mən sizi ondan çəkindirirəm, o həqiqdəndə İslama, İslama, Yəni 12-ni şərəli verən yoxdur, İslamın düşmənidir. Hətta onu bəzi, yəni küfr şəkildə, onu təhqirləndirirlər. Çünki o, yəni əlinin ilahlığı xüsusiyyətini, e, yəni meydanə gətirir, əlinin ibadət olması xüsusiyyətini gətirir ki, hansı bu cür xüsusiyyətlər də o dövrün e, şiəiləri tərəfindən də bu pis qarşılanır. Nəsə baxsa görsə ki, onların e, müəlliflərindən olan Abdul Hüseyn, Abdul Hüseyn, yəni o şair necə yəni, e, müəlliflərindən biri olan Abdül Hüseyin də onu, bizi deyirlər, həmən bu Muhammed ibn Nasiri dəhs onun əxlaqının sifətinəsini deyir ki, bu deyil özü deyir ki, biənə hu kənə fəhişən və şəhədən cinsiyyən bit təəbir ül Yəni görürsən ki, ki, bu insan deyir ki, e, çox faiş insandı, yani, insan idi, yaxşı insan deyildi. Həmçinin də de dey ki, e, cinsi dəyişiliyi var idi. Yəni ki, bu insan özü livatlıq, yəni icazə vermiş, yani, o cür insan idi. Hətta o öz dövründə belə livatlığa icazə verdi və başqa haramlara da icazə verdi. Həcidib bu insan yəni odur ki, yəni libaqlardan, yəni olan insan idi ki, yəni təsəvvür yəni ki, bu cür insanın damadı gedirlər. Bu cür insanın damadı inanşıb bu, bu cür. Əhməd ibn Naşir də o libaqlığı, yəni lutun lutqunun elədiyi əməli də halal eləmişdir. Həmçinin başqa haramları da halal eləmişdir. O baxmanda İmam Əskər kimi, yəni Əli Həsən Əskər kimi, ondan sonra Şiə yəni özü də bundan çəkindirirlər onun mürdar olduğunu deyələr. Bu cür xüsusiyyətlərə layiq olduqlarını bildirlər. O bu cür halda da onlar onu ondan, yəni çəkindirirlər. Yəni baxmırlar ki, İmam Əskərinin O buna qapı deyirəm sözü. Yəni ki, e, Muhammed bin Naxir izah edir ki, bu, yəni İmam Əskərəoğlu oğlu Mehdiya qapıdır. Yəni qapı da ondan nədən götürürlər? Onlar ondan götürürlər ki, Peyğəmbər sallallahu buyurmuş ki, "Ənə Madinə filəli və əliyü babuhā." Yəni Məndi əlminin şəhəri və Əli də onun qapısıdır. Yəni bunlar bu qapı sözdən onu götürürlər ki, yəni güya hər bir İmamə, yəni İmamə qapı olmalıdır. Qapı olmalı, nə bəli qapı olmalı. onlar o İmamı əslində yoxdur. İmamı heç üçün görməmiş, nə doğuluşu, nə övrün, görməmiş. Çünkü imam əskər özü tarix kitapları yazıq o sonsuz olur. Sadəcək bunlar o 12 imam yani, e, həyəqətini doğuluqmaqdan ötəcəyir. Ondan da gedənlər vardır, bugün də inananlar var onun ki, əslində isə onlar həyəqəti görmələr. Və bu cür eytiqadı yaşatmaqdan öfəri onlar üzərindən əqdələr meydana gətirilək ki, gələ mən və yaxud da flancar imama qapıdır. Həmçinə bu baxın adı Muhammə bin Nafsi də özünə ilə ənsin iddia elədi ki, bu 12-ci imam olan Mehdiyə qapıdır. Həçinsə o oğlunun atası özü buna qarşı çıxdı ki, o belə bir şey yox, o belə insanı, belə insanı və insanları olmaq çəkindirir. Yəni hətta onun mürtəd olduğunu, kafir olduğunu, kafirlərin bucür, yəni iddiyədə olduqlarını dem idi ki, yani, hansı ki, məhz bir naşir, o cür, yəni pis-fişli insan, yəni xarab fikrli insan idi. Bu bucür insan da, bucür insan da deyir ki, e, həmin də deyirlər de, de, de, de, onların e, Şiyə alimlərində olan Muhammed-i Rəda özü də onun barəsini həqiqətlər yazır, onun nəcəli insan olduğunu yazır. Bəni də de deyərlə ki, baxmələ ki, alim özü, yəni şiyə olsa da, o özləri ondan olduğundan da onların bu barədə şəaləti götürülür. Şəaləti götürür ki, yəni, bu özü, yəni baxmələ ki, özü də e, rafisi olsa da, amma özü də öz adamı haqqında bu düzgün üzəyə yazır ki, bu insan belədir, belədir. Niyə görə? Hətta özlərini ona nisbət eləmirdilər. Özlərini ona nisbət eləmirdilər. Ancaq bugün gün isə biz görürük ki, bu günə, bu gün, bu gün qəssidə görürük ki, yəni baxnıyırlar, ondan sonra museidilər, on iki imamlar, hamısı qarşı-bir-birinə, hamısı da bir dini dəstəkləyirlər. Çünki onlar həqiqətən necə deyirlər, ə, ə, əsas dini təmriz yoxdur onlarda. Dini bir əsas yoxdur ki, məsələn, deyəsən ki, imamın altı şərti var, on var, beş şərti var. var. Nə inanmalıq, nə Çünki bunlar hamısı batil şeyin üzərindədir. Batil şeyin zülubatına olandan da batil, batil nə qədər qovar? Ah, kişi işte də batildir. Və nahiyyət görsən ki, onlar yenə də batilli halında olaraq, yenə də onlar dilləşirlər, eyni itikadlı yaşılır. Çünki batil nəyədən olanlar, yəni əlim ilahlığın deyirlər, münseyrilə də onlar əlim ilahlığın deyirlər, 12 imamlardan olan əlim ilahlığını deyirlər. Həqiqətdə isə bunlar, e, necə deyərlər, hamısı batildir, yəni, heç bir şey, əsası yoxdur və batıl oldularına da bunlar biz bir yerdə oturubdurlar, biblərin etikadların tərəflərinə tutub, yəni, saxlayırlar. Amma onların adlarını gəldikdə isə adlarına gəldikdə isə və bu adların onlara verilmə səbəbi. Birinci adlar onlara müseyrilər ad verlib müseyrilər. Düz bu adlar onlara özləri xoşlamır, özləri xoşlamır. Çünki bəziləri iddia eləyir ki, bu adları bunlara tüklər verib o zaman, yəni tüklər o da dağın dağın yanında olduğuna görə dağın adını bunların qəbiləsinə, bunların izidələr tayfaşına bunların əqidələrinə, fiqələrinə verilib. Bu baxımdan bunlar bunu xoşlamır bəz müstəşriqlər, reysu adında müstəşriq ki, bağda onlara, nəfşaniləri oxşadıklarına görə verilir. Çünki, nəfşanilə, elə nəfşani, yəni, söz toplumusundan, söz birliyindən de ki, çünki, niyə görə bunlara bağda verilir? Çünki, onların əməlləri, naxsanə əməlləri olsa, oxuşadılar. Oxu Çünki onların bəzi etiqadları, bayramları, əməlləri, ibadətləri naxsanəlilərin gəldiyindən istifdə düşdüyünə bunlara bu ad verilib. Amma həqiqətən isə bunlara bu verilməsi onların, yəni o filqəni banisi olan o filqəni İsheyl ilə o filqəni cəldən Muhammed bin Naşir en-Numeyri adından verilib ki, onun adı Naşir, atasının adı yəni Naşir olduğuna görə onların adı verilib və onların ikinci adlarından da biri dedi ki, ələwilər, ələwilər də, yəni onlar əlini Allah səlamlar, yəni əlini Allah səlamlar ki, bunlar da biz, Onların da mövcudluğu bu gün Lübnan olsun, Lübnan da var, Suriyada var, Türkiyənin su yenə yaxın şəhərlərində var, yəni Antakya tərəfdə o ələvilərdən var. Hətta düzdür əsas onların mümcizində deyilir, bunlardır. Lübnan'da var, Ələvulə, Suriyada var, bir də Türkiyənin, Suriyayla səhriq olan yerlərində Ələvləri var ki, bunlar da Əlinin yəni ilah olduğunu iddiyə edirlər ki, Əlinin Rabb olduğunu iddiyə edirlər çünki o zaman ki, o zaman ki, şeyin, şeyin ə, deməli, dövüşə gedəndə, artıq Kərbalaya dövüşə gedəndə bunlar iddiyə edir. Yəni ki, həmən bu Muhammed bin Nasir Ələvul Mohammad bin Nasir el-Nemari deyir ki, yəni o zaman ki, deyilir, şeyin Kərbəladə, demək İbn Ziyadın qoşanı, yəni Ubeydullah bin Ziyadın qoşanı döyüşməyə gedəndə bir güya e, Cəbrail gəldi, Cəvaro ilə danışırdı. Və dil həmin deyir ki, Allah bir açıq deyir, e, altıx şeyinə deyir Həll olmuşam yəni, Hüseyninə daxil olmuşam və Hüseynlə icab edəndə soruşur ki, ki mən ey qardaşım mən kiməm cavab edir şən yeri ki yaradan Allahdan şərəfsən və bu bu uydurmalar var qalanda bu uydurmaya şans ki bu dəhiqətdə yəni batıldır batıldır ki yəni, onlar da həmən bu aləqülər onlara o onu görə deyilib ki onlar yəni əlinin ilah tutduqlarının əlini Allah xaidlərindən bu adı onlara verilmiş Və onların ə, sonraki adlarından biri də yəni ə, suraqdır, suraqdır ki, bu adlar da düz əslində, yəni qədim türk çözdür ki, yəni mənası da yəni inkar eləyənlər inkar eləyənlər, yəni davulmuşlar deməkdir yəni sülülənlər, inkar eləyənlər deməkdir ki, düzdür bu ad da bunları ona görə verir ki, bunlar da yəni bəzi şeyləri, yəni inkar elədiklərlə bunlara bu ad verilir və onların adlarından biri də nümeyri iləyərdir ki, nümeyri iləyərdir ki ə e, numerilərdə bunlar deyirlər Muhammed bin Naxşir ən-Numeri onun qabrisinumeri olduğundan bu firqənin də şeylən qaradan da şey Muhammed bin Naxşir ən-Numeridir ona görə də bunlar həm Nuseyli elədən də Numerililər edildilər həmçinin bunlara nə deyirlər adlarının biri də taxtacılar bir də Hattabumurlar Yəni taxta ilə taxta demək ki, yəni onlar döyüşlərdə, yəni taxta qılınclar götürdilən, çünki bunlar ümumiyyətlə ə, 12 imamlar iddi elirlər ki, yəni cihad yoxdur, cihad behdinən olmalıdı və baxınlar, baxır ki, tarix boyu şəhərlərdə, qəsərlərdə cihad yoxdur. Çünki onlar cihadı, yəni imamın olmadığından, imamın olmamasından cihadı inkar edirlər. Ona görə də onlar cümələdə qılınırlar. Yəni onlar cümələdə cəmaat namazı qılırlar, amma cümədə imam da bu şey yox, onlar o mənin e, kamül olması ötəri imamın olduğunu iddia edilir və o imam da onlarda yoxdur və onlar da o döyüşlərdə o taxta qılızlar yəni isfad elədiklərlər bunlara taxtasılar deyirlər və e, həmçində Muhammed bin Nasirin əsri də özü də farsdır, yəni ərəb deyil ən yəni, fars anda məcusilərdən, demək, ki, o da öz, yəni əqidəsində necə bu nüqsayi firqəsinə bəzi məcusi, yəni etiqadların da, etiqadların da gətirmişdir ki, o inşallah, yəni onların etiqadları barəsində yəni danışacaq. Ancaq onların, yəni ki, onların yaşanması, yaranmasında isə əsas dedik səbəb də əsas da səbəb də ki, yəni Mohammad bin Nasiri, Mohammad bin Nasiri İmam Əşkəriyə yəni olan özünü qapı elan iddia eləməsi yəni, əsas bu baxımdan yəni bu fiqə yarandı ki, onlar yəni iddia elədilər ki, 11-ci İmam olan İmam Əşkərin oğlu Mehdi yəni doğulmayan yəni, onun oğlunun adı Mehdi deyil, Muhammad idi. Bu onun oğlunun adı Muhammad ibn Əşkərdi və əslində isə yəni, onun elə, uşağı da yox idi. Və bu baxımdan bu fiqənin əsas yaranması da bu ehtiva üzərində oldu onu yani bu etdiyi düzəldir ki o iddia elədi ki o yəni Əl-Həsən Əskərinin oğlu Əl-Həsən Əskərinin oğlu Məhəmmədə olan qapıdır. Qapıda o məna ki, yəni o imam kiməsə nəyisə bildirmək istəyisə, hökman onun həmin o qapıdan keçməlidir. Yəni elədir ki, o insan, yəni Məhəmməd bin Nasir həmin 12-ci imam qapıdır. Yəni o insan 12-ci imam hükmləri verilən Məhəmmədə, Məhəmməd bin Nasirə, İbn Nasirə İbn Nasir də yayır cəmadə. Yəni o imam elə bir cəmadə əlaqəsi yoxdur. Onun əlaqəsi həmin həmin 12-ci 12, ə, 12 imamın əlaqəsi həmin bu Musa İbn Nusaynandı ki, o hökmləri ona verir, bu da insanlara verir, o, bu da həqiqəndə batıl əqilədir, yəni xurafat ə, təhlif olmuş əqilə ki, buna qarşı özü, yəni şişi alimlərinin özü, 12 imam alimləri, ondan sonra ə, imam əsqilərinin özü də buna qarşı çıxmış, bu etiqatlara qarşı yəni, haqqı bildirmiş. Ona ne taxtıqı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı çıxı döyüşmə istəmizləyən az özlərinin paxta qılın güldürdülər. Amma əslində isə bu İmam Əskərin oğlu barəşində ixtilaf, həmçinin bu e, Useyr ilə yaranması o elə Şiələrin özün ixtilafının irəli gəldir. Çünki o vaxtın, yəni Şiələrin, o 12 İmam Şiələri özdəyi ixtilafa düşdülər. O 12-ci İmam doğulub yoxsa yox? Çünki bəzi elədiblər ki, doğulub. Özləri, yəni Şiələr özləri dildilər ki, 12-ci İmam doğulub Bəzərdə onu inkar elədirlər. Kim ki, onun doğduğunu inkar ispat elədi, o artıq Müsevli elələr tərəqqidir. Çünki imam doğuluqsa, imam özü yoxsa, imamın insandan alaqası olmalıdır. O alaqanı deyil, həmən bu Muhammed bin Nasir qurur. Muhammed bin Nasir alaqanı qurduğundan, o imamın olduğunu iddia eləni, ispat elələr, onlar Müsevli ilə tərəfə çəkildir. Müsevli ilə tərəfə çəkildir və onlara yəni, in inkar eləyənlər isə, Bunlar da özləri, yəni, onun ziddini olur. Ziddini olurlar və ona qarşı sənqidlər edirlər. Onun həqiqis şəhətlərini də bəyənirlər ki, bu insan kimdir, bu insan kimdir və nəslədəcə tamamilə yəni, o firqə etmək olar iş şey oldu və bu gün də bu o firqələrdən qalıqlar var. Biz deyirlər Luqman tərəfdə, Suriya tərəfdə və Türkiyənin bəzi yerlərində, yəni onların qalıqlar var. Bax bu əqli də bu gün də mövcuddur, bu gün yaşayır. Və onlar bugün gün ən çox şey müsəlmanlar yox, onlar ələvlər adı ilə yaşayırlar. Ələvlər, yəni onlar əl mənasız da, yəni əlidçilər demək əl hansı ki onlar, Əlini İllah Əlinin olduğunu yəni deyənlərdir. Və inşallah gələndə hə, eyni absad. Amma bununsa onlar müsəiri adına yox, əlavə hansı məşrurlar. Və inşallah gələndə də onlar haqqında tamamilə danışarıq və düzün Allah bilir. Asr-ı Muhammədə